Mesagerul tristeții. Pista 22. 1. Niciodată înaintea vreunei alte călătorii lui Hadimilet nu i se urau atât de des drum bun ca în acel început de septembrie, când urma să plece spre provinciile balcanice. Îndeplinea de antezile slujba de căruțaș la birourile furnizării, șehul islamului și misiunile în cele mai îndepărtate colțuri ale imperiului erau cel mai banal lucru pentru el ducea cu sine tot soiul de mărfuri, începând cu covoarele vechi din geamiile capitalei, primise micilor geamii din provincie și terminând cu toate carpetele de lână cu versete din Coran, ce luau drumul orașelor de peste tot, satelor sau unităților militare, unde, conform rapoartelor oficiale sau răvașelor anonime, obiectele de cult erau insuficiente sau lipseau cu desăvârșire. Totuși, deși era învățat cu călătoriile și cu agitația dinaintea lor, Hadimiret simțea că misiunea lui de acum în peninsula balcanică avea ceva neobișnuit. Nu era vorba doar de faptul că nu mai fusese niciodată în partea aceea de împărăție ci de cu totul altceva legat de ceea ce avea să ducă acolo. O cantitate de feregele pentru femeile balcanice și dezvonurile iscate în vreme ce el se pregătea de drum. Uneori încerca să nu se mai gândească la ele. Misiunea de acum era la fel ca toate celelalte, iar marfa pe care o ducea era la fel de obișnuită ca și covorașele cu înscrisuri sfinte, caftanele, hogilor și mulțimea de alte obiecte pe care le cărase de zeci de ori pe catării săi. Încerca să se convingă singur de asta dată și uneori reușea, până ce își amintea iar de urările de drum, bun ale celor din jur și împreună cu ele, îi revenea gândul că nu numai lui însuși, ci și celorlalți, călătoria aceea li se părea ceva neobișnuit. Iată de ce urările lor se repetau acum mai mult ca altădată. La toate acestea se gândea Hadimilet în vreme ce... Lua în primire feregelele la depozitul central al birourilor furnizării. Erau multe, aproape jumătate de milion, legate în baloturi pe fiecare balot fiind înscris numărul lor. Magazionerul șef murmura printre dinți cu glas monoton cifre peste cifre timp în care privirea îi se plimba de la baloturi la registrul deschis în fața sa. Jumătate de milion, își zise Hadi Milet cât timp le-o fi luat oare să le confecționeze. Auzise că încă de la începutul verii atelierele textile din 10 orașe lucraseră numai la asta. Se zvonise că un murmur răutăcios însoțise țesutul pânzei negre din care se croiau feregelele. Să sufere și balcanicele, europenele. Până acum trăiseră cu obrazul descoperit, poate chiar că își bătuseră joc de musulmane. În sfârșit, acum li se înfundase. Destul necheza sărăca iepele. În curând vor afla cum este când ai fața acoperită. Astfel, povesteau unii în vreme ce alții îi contraziceau. Erau puține femeile care gândeau așa. Cele mai multe oftau cu părere de rău, gândindu-se la soarta suratelor din Balcani. Sărmanele le-a sunat ceasul. Hadimilet încercase să nu dea atenție acestor zvonuri. El nu-și imaginase nici când că ar putea exista femei cu obrazul descoperit. Era ca și cum în lume ar fi numai zi, fără noapte. Dar Allah plămădise lucrurile astfel încât să existe și una și alta. Tot astfel crease și neamul omenesc, jumătate acoperit, jumătate nu. Hadimilet nu știuse până atunci că în împărăție erau provincii în care femeile nu purtau feregea, ba chiar fusese uimit auzind despre așa ceva. Însă un amic de-al său, cunoscător întreburile statului, îl liniștise, spunându-i că ținuturile acelea fusese răcucerite târziu, astfel încât legile imperiului abia acum pătrundeau acolo. Era același om care -i povestise despre confruntarea din ultimul timp dintre ciprilii și șeful islam în jurul chestiunii feregerelor. Da. Ca întotdeauna puternicul clan al cipriliilor se opusese șeful islamului și făcuse opoziție la decretarea ferege firmanului, dar tocmai în anul acela. Ciprilii căzuseră oarecum în disgrație, pierduseră încă din primăvară postul de mare vizir și asta decise soarta confruntării. Se spunea că la o întrunire a guvernului, simțind că vântul bate în direcția lui, șeful islam li se adresase celor doi frați Ciprilii, foști viziri, în ultimul cabinet cu o ironie amară, la adresa originilor albaneze. Să nu vă îngrijoreze soarta schipetarelor alțimile voastre, ca și celelalte balcanice își vor salva astfel și ele sufletele de ispită, acoperite își vor recapăta liniștea. În cele din urmă decretul fusese aprobat, solemn, sobru, precum o zi de doliu. Toate femeile și fetele din zona apuseană a împărăției, albanezele, grecoaicele, sârboicele, româncele, bosniacele, bulgăroaicele și unguroaicele, vor fi acoperite de azi înainte cu feregea de îndată ce vor împlini vârsta de 13 ani, la fel ca musulmanele imperiului. Hadimilet ascultase cu gura căscată aceste vești. Iată, așa se petrecuseră lucrurile. Nu pot exista două legi în împărăție, nici două feluri de femei. Hadimile își aminti din nou zvonurile despre femeile din Balcani. Urmărea cu atenție cifrele din registru, în vreme ce magazionerul șef se învârtea mai departe printre baloturi, împiedicându-se în ele aproape la fiecare pas. Jumătate de milion își zise și simți cum e cuprins de admirație pentru forța statului a cărui slujbaș era. Și gândește-te, acesta e doar o parte din totalul feregelelor. Ce Ceva mai târziu vor fi trimise altele și altele, până ce, în cele din urmă, ținuturile acelea, acum mi se părea că împărăția avea, descoperită aidoma unei femei, o parte rușinoasă a tropului, ținuturile acelea de deci, ce vor fi aduse pe calea cea dreaptă. 2. Încă nu se luminase bine de ziua când Hadimilet ieșea din capitală în frunta convoiului său de catări. Vremea era rece, aproape friguroasă. Călătorii toată ziua fără să se oprească aproape deloc, astfel încât să-și poată petrece noaptea la Orman frig. Exista un ordin clar ca toți slujbașii sau curierii ce plecau sau se întorceau din misiune din provinciile apusene să doarmă o noapte acolo. Nimeni nu știa de ce, iar hadimilet nu-și bătuse prea mult capul cu asta ca oricărui slujbaș care călătorea pentru prima oară în ținuturile europene ale Imperiului, i se amintise și lui la plecare dispoziția aceasta și el și-o însușise pe loc deoarece era obișnuit să nu despice firul în patru când primea astfel de ordine. Adevărul e că regula aceasta era nițeluș ciudată. Indiferent de ceazul la care vei ajunge la orman ciflig, n avei voie să-ți continui călătoria fără să dormi o noapte acolo. Puteai, deci, să poposești la ora prânzului, să ai o misiune sau documente importante asupra ta, să dorești din tot sufletul să ajungi la capitala nu era departe, și, totuși, să nu-ți poți continua drumul. Nu, trebuia să aștepți noaptea la orman ciflig și să dormi acolo și abia dimineața să o pornești încotroție voia. Pe drum, Hadimilet încerca să de câteva ori să-și imagineze cum o fi acest orman, Ciflig, dar fantezia lui, săracă pornind de la numele locului, nu reușea să însăileze decât imaginea unei păduri. Și, într-adevăr, primul lucru pe care îl zări când fu aproape a fost o pădure întunecoasă, impresie sporită și de seara ce se, se lăsa. Câteva felinare cheoare dezvăluiau colo clădiri cu etaj aparent nelocuite. Cineva îl întâmpină ieșind din semiobscuritate și îl întrebă cine este și încotro călătorește. Hadimilet îi arată documentele pe care celălalt le studie cu atenție, privind uneori și spre convoiul de catări. Bine, zise omul în cele din urmă, catării o să-i duci colo în spate și arătă cu mâna spre dreapta, iar tu o să dormi în partea cealaltă. Hadi privi o clipă spre clădirea acoperită cu țiglă roșie pe care i-o arătase omul. Și apoi întrebă el. Celălalt ridică din sprâncea surprins. Ce și apoi? Ce o să mai fie, nu trebuie să-ți spun eu. În zori o să pleci, da? Da, da, desigur, băgui Hadi Milet, cum mirat. Deci, din câte am înțeles eu, ai de făcut un drum lung. Prin locuri nesigure o să ți se dea firește o gardă. Așa? Cred că da. După cum îmi dau seama, transport o încărcătură de preț. A, ah, da, cât despre partea asta n-ai grijă. Autoritățile ținutului prin care vei trece știu să asigure paza convoilor împărătești. Ei și acum, noapte bună. Noapte bună, răspunse Hadi. Crezu că obosit cum era de pe drum, somnul avea să-l cuprindră într-o clipită, dar curios lucru, nu se întâmplă așa. Se învârti multă vreme în pat, iar puținele ceasuri în care reuși să doarmă îl obosiră și mai mult. Se trezi într-un rând și-o lăs -o spre graj, dar nu apucă să ajungă acolo, pentru că din întuneric auzi un glas. Hei, Aga, încotro! La graj, la catări! Dormi fără grijă! La noi nu se fură! E în regulă atunci!" se întoarse iar în cămăruța sărăcăcioasă pe care lumina palidă a lămpii cu petrol o făcea să pară și mai sinistră. La noi nu se fură," repetă în sinea sa, ca și când vorbele acestea aveau să-i aducă în sfârșit somnul. 3. Ca prin minune, deși dormise prost, Hadimile se simțea bine dimineața când o porni la drum. Poate că impresia făcută de pădure mi-a stricat somnul, își zise în momentul în care convoiul de catării lăsă în urmă Orman Flick și ajunse pe drumul ce înainta paralel cu malul mării. Cerul era vinețiu, culoare ce se potrivea albastrului mării, așa cum mătasea se potrivește unui veșmânt luxos. Va fi o zi frumoasă, gândi Hadi Milet. Cu cât se îndepărta mai mult de Orman Flick, cu atât se simțea mai liber. Nu degeaba spun bătrânii că umbra pădurii e apăsătoare. Răsăritul soarelui îl prinse departe. Văzuse soarele răsărind de multe ori de-a lungul călătoriilor sale, dar niciodată așa ca acum. Zarea era sfârtecată de săgeți aurii, iar marea spre ale întâmpina parcă scosese din adânc mii de zale de argint plutitoare. Nu peste mult timp firea explodă într-un abur, Roșu prin care răzbătea spuma de lumină, umplând treptat tot cerul. Hadimilet se simțea vesel și nepăsător, precum rândunica ceea ce făcea ca totul să se pară ușor. Abia peste două ceasuri, când își oprica tări și se puse să mănânce, se simți dispus să se întoarcă cu gândul la obișnuințele zilei. Lucrul acesta îi se întâmpla de fiecare dată când călătorea. Când o porni din nou la drum, soarele încă nu ajunsese sus. Cerul era senin și luminos, fără nicio o urmă de nor. Hadimilet își spuse că în părțile acestea de împărăție cerul e neasemuit de frumos, deși înainte și-l închipuise cu totul altfel. Crezuse că, cu cât ar fi intrat mai adânc în ținuturile creștine, cu atât mai rece și mai sumbru va fi totul. Neasemuit de frumos, repetă în gând, scrutând în continuare albăstrimea cerului. Și într-o clipă, fără niciun motiv, așa cum se ivesc adesea ideile nebunești, inutile și obsedante, se întrebă oare ce colț de cer ar putea acoperi fergelele din baloturile lui, dacă cineva le-ar una de alta. Răse singur și alungă din minte gândul acela nesuferit, după care inspiră oftă și zise, slavă Domnului! Adevărat, slavă Domnului că ele nu vor putea acoperi nici cerul, nici mare, nici vreo altă minunăție a lumii, căci altfel, ce altfel, se întrebă. De ce n să se gândească la astfel de treburi? Și totuși nu reuși să-și alunge din cap, oricât ar fi vrut imaginea macabră a cuiva, a lui însuși de sigur, trăgând după sine o perdea, o cortină grea și neagră și acoperind cu ea lacuri și poieni în vreme ce, din urmă, un corp prelung de blesteme îi lovea timpanele. 4. Înainte de a intra în provinciile balcanice, Hadimiret zări de departe munții acoperiți cu zăpadă, albăstri și zimsați ca nicăieri în altă parte... Era într-a șasea zi de călătorie când în zare, pe oculme apărură primele sate complet diferite de cele de până atunci. Simți cum îl pătrunde un sentiment inexplicabil de panică și asta îl exasperă. Zăria apoi clopotnițele și sedumirii. Bisericile cu crucile lor îi provocau starea aceea. Nu mai văzuse până atunci biserici. Auzise cândva că sultanul, în marea lui bunătate, îngăduise creștinilor din țările supuse să-și păstreze credința și obiceiurile, dar nu și-ar fi putut închipui vreodată că bisericile stau așa la lumina zilei, cu crucile acelea ce-ți luau ochii deasupra. Apoi văzu minaretele înălțându-se chiar în fața bisericilor și se mai liniști puțin. În comparație cu bisericile vechi și patinate de vreme, minaretele noi nouțe scripeau albe șlefuite cu meșteșug. Seamănă cu niște mirese. Pe alah își zise Hadi Milet, plin de admirație. Marele padișah se gândise la toate. Alături de fiecare biserică fusese construită o geamie, bătrână stricată avea să înfrunte frumusețea tinerei mirese și desigur să fie răpusă. Ehei, politică înaltă, nici când nu va fi nevoie să-mi bat capul cu treburile împărăției, se bucură el. Există oameni care se gândesc la toate cărora nu le scapă niciun amănunt. Astfel gândea, deși o îndoială minusculă îl rodea pe dinăuntru. Dar dacă bisericile bătrâne vrăjitoare răpune geamiile, ajunge, se lua singur la rost și a început să fluiere pentru a-și goni neliniștea. Hadimilet era un om simplu, făcuse puțină școală și nu citise nici măcar o carte, iar îndoielile îl părăseau repede. A doua zi îi se întâmplă ceva ce-l făcu să uite complet de biserici. Pentru prima oară în viață întâlni femei străine fără feregea. Era pe la amiază. Îi era sete și ar fi vrut să dea peste vreun izvor sau fântână unde să se răcorească și să-și ada pe catării. auzit de departe glas de femeie, dar asta nu i-a trase atenția. Glasuri de femeie se aud în orice sat sau oraș de pe întinsul imperiului, ba chiar după părerea lui din pricina a feregelei, femeile musulmane vorbeau mai tare decât se cuvenea. Ceea ce l a uluit pe Hadi mai mult decât orice a fost înfățișarea lor. Femeile scoteau apă dintr-o fântână, cu mai multe jgheaburi râdeau și glumeau între ele. Hadimile trămase țintuit locului. Erau femei și fete pieptănate ciudat, cu gâtul și picioarele la vedere și culmea culmilor cu obrazul descoperit. O, Doamne, făcu în sinea sa și strigătul acesta interior avu în el și admirație și teamă și căință. Ochii de femeie, își zise de câteva ori, ca și când ar fi vrut să-și atragă singur atenția asupra aceea ce vedea. Ochii de femeie. Nu era obișnuit cu tabloul acesta și se simțea depășit de situație. Nimerise într-o cu totul altă lume. Era ca și când te-ai fi trezit într-o dimineață și ai fi descoperit deasupra capului doi sori. Da, chiar așa, un soare uriaș, cel pe care îl știm cu toții, și un altul risipit în mii și mii de cioburi, precum mărgăritarele, pe fruntea unei femei. Fermecat nu-și mai lua privirea de la ele. iată deci pe balcanice. Murmurul sombru a mii de femei smede din țara lui, îi asaltă aducerea aminte ca un nor cernit, deși el se chinuia să-l țină cât mai departe de pletele blonde ca aurul. Alah, suspină Hadi Milet, există zile cu soare și nopți cu lună, dar mai există ceva, zilele în care ți apare minunea ochilor de femeie. O astfel de zi era prima din viața lui. Vor mai fi și altele, 20, 30, atât cât va ține călătoria, apoi drumul de întoarcere și după aceea nimic. Va fi noapte. Hadimilet și timid spre fântână până ce fuzărit de ele. Le auzi strigătele scurte, neliniștite, printre care dezluși cuvântul turc. Fusese avertizat că femeile și copiii de prin părțile acestea se sperie când văd oșteni sau slujbași imperiali stătu un loc precum faci atunci când vrei să nu sperii un stol de vrăbi. Încercă să le zâmbească și reuși oarecum, pentru că printre femei erau câteva care îl priveau, fără frică. Ele își vorbeau din nou în limba lor necunoscută, ce părea a fi greacă sau albaneză. La hanul, unde dormise cu o seară înainte, îi se spusese că în ținuturile acestea, satele erau amestecate, grecești și albaneze. Turc, turc! le auzit din nou vorbind între ele. Păreau aș spune, priviți la turcul de colo sau să plecăm, turcul se uită la noi. Dar nu, nu spuneau asta pentru că femeile acelea erau învățate cu privirile bărbaților. Allah, alah, exclamă din nou în sinea sa Hadimilet ce-ți cu țara asta în care privirile bărbaților se întâlnesc liber cu cele ale femeilor sub același cer, fără a se izgoni unele pe altele, încrucișându-se ca acum, când ochii lui de culoarea bobului de cafea aținteau ochilor albaștri. Involuntar se uită în urmă la șirul lung de catări rămași în mijlocul drumului. Convoiul acela avea să pună lucrurile la punct, să facă ordine după cum îi spusese cineva înaintea plecării. Se zicea că însuși șehhul islam, tot așa l-ar numi, convoiul izbăvirii. Hadi se întoarse către femei și uită imediat vorbele acelea sinistre. Zâmbi vinovat și apoi, cu atenție ca și când ar fi pășit pe sticlă, se apropie de fântână. Femeile și fetele nu dă dură niciun semn de frică. N-avea arme la el și nici nu părea agresiv, iar convoiul de catări îl făcea să pară și mai pașnic. Ele îi făcură loc la unul dintre șgheaburi, și când el fu aproape de tot și se pregătea să se aplece să bea, una dintre femei îi întinse ulciorul. Era tânără și avea ochii deschiși la culoare, așa încât bărbatul se miră singur că nu scapă vasul din mână, într-atât de șocat se simți când li se întâlniră privirile. Slavă Domnului, zise după ce bău, făcând o plecăciune în fața tinerei femei. Mulțumesc! Ea lua ulciorul pe care el îl întinse cu mâini tremurătoare și îi zâmbi fără teamă. Îi zâmbiră și celelalte pe rând. se simți ușor, ușurel, ca și când ar fi avut trup de pasăre. Nu mai putea să-și ia privirea de la ele și în clipa aceea ar fi vrut să le strige. Continuați să zâmbiți! Pe Allah, nu mă lăsați! O fracțiune de secundă crezu într-adevăr că dacă ele n-ar fi zâmbit, el însuși s-ar fi prăbușit în infern. Senzația asta nu țin mult, femeile dădură din cap, dar zâmbetul lor era tot acolo, învăluitor în jurul lui. Îl invitară prin semne să-și răcăurească chipul, apoi la fel de binevoitoare îi arătară spre catării ce se apropiaseră de șgheaburi și se adăpau. Dacă ați ști voi ce duc în spate catării aceia, dureros ca un fulger negru, gândul acesta îi săgetă creierul, dar el îl goni la iuțeală. Deși neștiutor în multe, Hadi Milet simțea că nu poate rezista mult în fața imaginii aceleia. Trebuia să plece până nu devenea agasant, tocmai pentru a nu rupe chiar el vraja. Își dădu încă o dată cu apă pe față, se șterse cu Batista și, depărtându-se câțiva pași de fântână, se plecă în fața femeilor cu respect și recunoștință. Ele îi zâmbiră din nou, dădură din cap și îi spuseră ceva, probabil drum bun. Hadimiret nu fusese niciodată în viață atât de fericit. Brusc lumea îi păru scăldată într-o lumină tulbure. Deși era trecut de 30 de ani, el, la fel ca toți flăcăii și bărbații din țara lui întinsă, nu cunoscuse iubirea. Se însurase cum se obișnuiește, fără să-și cunoască logodnica, avea doi copii și atât. Se știe că asta nu-i dragoste, că dragostea vine atunci când femeia are libertatea de a privi liber lumea și dintre toate ființele și lucrurile din jur, ea te alege pe tine. Hadimiler se simțea tulburat. Era probabil îndrăgostit de toate femeile acelea la oaltă. Toată viața lui nu privise cu atâta alean obraz de femeie ca acum. Din momentul acela trăia parcă într-o altă lume. Îi zâmbiseră câteva femei, îl plăcuseră. Îl încercă o dorință năvalnică să cânte și să chiuie. Privi în jur, grohotiș cât vedeai cu ochii, putea să chiuie cât ar fi vrut. Așa și făcu... Își slobozi glasul cu toată forța, încât la început se speriară și catării. Cântă ceva tărăgânat, un cântec, ale cărui cuvintele uitase, dar nici că-i păsa de asta. Le înlocui cu vorbe anapoda, pe care le repeta la infinit. Dragostea în lume, dragostea în lume. Când văzu că răgușește încetă, atunci privi înapoi încă o dată, dar fântâna nu se mai zărea. Avea să țină minte locul acela și poate când se va întoarce, va întâlni din nou pe femeile din jurul fântânii, dar își aminti de feregele și gândul că la întoarcere femeile nu vor mai fi acolo sau vor avea obrazul acoperit, îl mâhni o bună bucată de vreme. Amintirea fericii era însă prea aproape pentru a-i permite să se gândească la rău și bruscă și zise că s-ar putea ca aferegerele să nu pătrundă până acolo, că poate se vor dovedi insuficiente, iar el le va întâlni din nou pe balcanicele acelea lângă fântâna binecuvântată. Hadimilet vrut să cânte din nou, dar în depărtare zări cupolele unui oraș. Era fără îndoială reședința pașalului în care avea să predea prima încărcătură de feregele. Pipăi cu mâna stângă buzunarul unde ținea listele și facturile furnizării, și în locul cântecului din piept își refau cu numărătoarea, calculele, totul. 5. Lăsase în urmă șapte orașe, și mai avea de ajuns la alte 11. O parte dintre catări nu mai aveau poveri în spinare, între timp vremea se strica era fric și friguroase erau și depozitele în care stătea ore întregi pentru a-și preda marfa. De la mulțimea cifrelor îl dureau ochii, magazionerii bănuitori făceau și refăceau numărătoarea, calculele totul. Ehei, chinuitoare treabă, ofta el adesea. Îi fusese mult mai ușor să străbată sute de kilometri decât să le intre în voie acestor funcționari tacituri. Când ieșea afară, răsufla ușurat. Uneori, când îi rămânea puțin timp liber, cu trei prin orașul necunoscut. Vedea femei pretutindeni la răscruci în fața caselor în târg. Le privea cu ochi osteniți și tulburi. Spre deosebire de cele de la fântână, acestea îi provocau acum o amestecătură de impresii. Fericirea de la început lăsa locul unei inexplicabile nervozități. Simțea cum le iubește și le urește în același timp, fără să înțeleagă de unde îi veneau asemenea sentimente contradictorii. Sărmanele de voi, bietene fericite, ființe fără noroc, le căina cu tristețe când le întâlnea. Adesea, pe nepusă masă din adâncul ființei lui, se ridica un simțământ surt cei înegura înnegura ochii. N-are să scape nici una, nici una, își spunea cu disperare. De la 13 ani în sus, toate fără excepție, vă veți ascunde obrazul. O sudoare rece îi inunda fruntea și își repeta, mi rău, sunt bolnav. Așa ceva nu mi s-a mai întâmplat niciodată." Nervos nu era doar el. Un vânt malefic îi deschidea calea, pe semne că zvonul despre sosirea feregelelor călătorea mai repede ca el, pătrundea în orașele noroioase și era prin hornuri, stârnea frunzele uscate și alunga somnul locuitorilor. Ferege Firmanul apăruse cu câteva luni în urmă, dar probabil că abia acum când convoiul de cater trecea din oraș în oraș, oamenii simțeau cu adevărat pericolul. Presimțirile femeilor trebuie să fi fost sumbre, dar nefericirea bărbaților era poate cu mult mai profundă. Și asta se vedea imediat. Privirile femeilor nu mai aveau strălucirea celor din jurul îndepărtatei fântâni, Păreau deșarte, bărbații, în schimb, priveau doar în pământ. Dacă ar fi știut ce poartă cu sine, l-ar fi ucis. Nu degeaba autoritățile se arătau atât de prudente și cea mai mare parte a drumului între un centru administrativ și altul era însoțit de străji. Hadimilet se simțea pentru prima oară obosit de moarte. Lăsase în urmă Grecia nordică, manastir, orhida și mai avea de ajuns în alte câteva orașe cu nume ciudate străine. Durăs, Școdra, Sarajevo, apoi Ungaria cu orașele ei și altele mai departe. O, Doamne, se va sfârși oare vreodată călătoria aceasta? Lumea era plină de femei, iar el le aducea fatalul petic de pânză neagră. Aceasta era porunca și voința sultanului și nimeni nu i se putea împotrivi. În hanurile vechi și colcăind de ploșnițe pe unde se întâmpla să-și petreacă nopțile, Hadimilet încerca să socotească în minte cam cât mai avea de mers ceea ce se dovedea până la urmă a fi imposibil. Făcuse tare puțină școală, iar hărțile erau o enigmă pentru el. Cei pe care îi întreba cât mai avea de mers până în cutare sau cutare oraș îi răspundeau în fel și chip. Nu, n-am să mai întreb, își zise într-o seară în hanul prăpădit cu pereții înnegriți de ploi, unde ceruse se adăpost. În ruptul capului n-avea să mai întrebe. O să se tărească mai departe cât îl vor ține picioarele, trăgând a nevoie perdeaua neagră grea ca plumbul, o să se tărească până la ultimele fruntarii ale împărăției, acolo unde exista un oraș numit Viena. Până acolo, repetă încet, și ochii îi se închiseseră de somn.